Capitolul al 10 despre Ierarhia Cerească, Cartea Sfântului Dionisiaru Ropagitul, Capitolul al 10-lea are titlul Repetarea și Rezumarea Bunei Ordini Îngerești, adică a Ierarhilor Cerești despre care am vorbit anterior. Am ajuns deci la încheierea că cea mai înaltă a minților ce se află în jurul lui Dumnezeu. E făcută treaptă ierarhică de către lumina desăvârșitoare începătoare de către Dumnezeu prin tinderea în chip ne spre ea spre Dumnezeire și se curățește, se luminează și se desăvârșește printr-o dăruire de lumină mai ascunsă mai tainică mai profundă dar mai arătată din Dumnezeirea începătoare mai ascunsă ca mai inteligibilă și mai simplă și mai unificatoare mai arătată ca data ca dată, cea de, ca dată cea din tâi, prima descoperită și mai întreagă care vărsare spre acea treaptă și străvezie. Vorbește despre uh, cum percep uh, cei din rangul 1, uh, puterile cerești de, de rang 1, uh, adică treptele 9, 8, 7, slava lui Dumnezeu. După aceasta e făcută ca treaptă ierarhică pe măsură i cea a doua, și după a doua, a treia, iar după a treia ierarhia de pe pământ, ierarhia bisericii. După aceeași bună rânduială a treptelor ierarhice, bună rânduială, concretă, reală și folositoare, rânduială, necesară rânduială. După aceeași bună rânduială a treptelor ierarhice care urcă în armonie în mod ierarhic spre începutul și sfârșitul mai presus de început al întregii orânduiri spre Dumnezeu. Toate cetele sunt descoperitoare și vestitoare ale cetelor dinaintea lor. Cele mai înalte sunt descoperitoare și vestitoare ale lui Dumnezeu care le mișcă, care ne mișcă uh, în interiorul ființei noastre, nu ca pe niște obiecte, ci uh, mișcă uh, așa cum Dumnezeu ne mișcă și sufletele noastre prin harul său, așa și puterile cerești sunt mișcate uh, uh, prin acceptarea lor a Harului Dumnezeu și a iubirii lui Dumnezeu, a revărsărilor de slavă lui Dumnezeu, care le mișcă interior. Deci Dumnezeu nu mișcă puterile cerești și nici oamenii ca pe niște obiecte, ci le stârnește dorul de El în ființa lor. <coughs> Celelalte pe măsura lor, ale celor mișcate mai înainte de Dumnezeu. Căci armonia mai presus de ființa tuturor a cugetat mai înainte buna și sfânta ordine. Armonia mai presus de ființa tuturor fiind o altă denumire a lui Dumnezeu ca cel care creează unitate și uh, armonie între, între ființele existente create de el. Căci armonia mai presus de ființa tuturor a cugetat mai înainte buna și sfânta ordine și conducerea încredințată fiecare dintre cetele raționale și înțelegătoare așa de mult încât fiecare dintre cetele erarhice susțin alte trepte sfințite de sub ele și astfel vedem toată ierarhia împărțită în puterile cele din tâi, cele de la mijloc și cele din urmă aici pentru Sfântul Dionisie a făcut o concluzie Sfântului Timotei a discuțiilor din capitolul anterioare dar și în fiecare treaptă Dumnezeu a deosebit, ca să vorbim în special, între o și alta, și una prin alta și între toate aceleași armonii dumnezeite. De aceea scritorii scripturii spun că și înșiși prea dumnezeiștii serafim strigă unul către altul, conform cu trei. arătând prin aceasta, după cum socotesc că primii transmit celor de a-i doilea, din al doilea rang, cunoștințe despre, despre Dumnezeu. La aceasta aș putea adăuga nu fără dreptate și faptul că fiecare minte cerească și omenească are și în sine treptele și puterile prime și mijlocii și ultime primele arătându-se față de cealaltă ca înălțim proprii pe măsura fiecăruia în luminărilor ierarhice. Prin această ordine fiecare se face părtaș, se face propriu după câtul este îngăduit și cu putință de curăția mai presus de curăție a lui Dumnezeu, de lumina mai presus de plinătate și de săvârșirea mai presus de desăvârșire. Totul este gândit în termenii, în termenii supra-desăvârșirii, asupra uh, iluminării, pentru ca să arate uh, Dumnezeu Dionisie că toate lucrurile se fac mai presus de ceea ce noi am putea numi de desăvârșire Că de desăvârșirea lui Dumnezeu sunt prea săvârșite, Sunt supra desăvârșite Și că toate lucrările lui Dumnezeu uh, sunt uh, unele care întreg puterea noastră de înțelegere care, uh, Toate, toate ne depășesc ca înțelegere că nimic nu este desăvârșit prin sine Că nimeni nu se poate desăvârși prin sine acesta este sensul. S-au lipsit în general de nevoia de săvârșire. Toți avem nevoie de desăvârșire atât îngeri, după cum am văzut până acum, cât și oameni decât cel cu adevărat, prin sine de și mai presus de săvârșire. Adică singurul care nu are nevoie de desăvârșire pentru că este prin Sine de și este mai presus de orice desăvășire este Dumnezeu însuși. Dar noi avem cu toții noi creația, Îngeri și oameni, avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru ca să ne curățim de păcate și să ne sfințim. Capitolul al 11-lea poartă titlul Pentru ce toate ființele îngerești se numesc în comun puteri cerești. După ce au fost definite acestea, se cere să înțelegem pentru care pricină ne-am obișnuit să numim toate ființele îngerești puteri cerești. Conform salmului 23 cu 10, 79 cu 5, 102 cu 21, 148 cu 2 că nu se poate spune, fiindcă se zice înger că toate ordinele au calitatea ultimului ordin și prin această calitate de puteri, dar se poate spune că ființele mai înalte se împărtășesc în întregime de lumina această sfântă a lui Dumnezeu, iar cele din urmă nici de cum asemenea acelor, adică într-un mod mai diminuat. De aceea toate mințile Dumnezeu se numesc puteri cerești, dar nici de cum serafim și tronul și domnii, că cele din urmă nu se împărtășesc de însușirile întregi ale celor mai presus, de ele, dar îngerii și înainte de îngeri arhangheli și începătorile și stăpânile fiind așezați de scriptură după puteri după un rang propriu, sunt numiți de noi deseori împreună cu cetele, cu celelalte sfinte puteri, cu celelalte sfinte ființe puteri cerești, dar spunem că folosindu-ne în comun pentru toate denumirea de puteri cerești nu pricinim vreo amestecare în însușilor tuturor ordinilor. Adică chiar dacă numim toate cele nouă cete, le numim cete îngerești sau puteri cerești, prin această numire generală, nu le uniformizăm pe toate, nu credem că nu au diferențe între ele, că nu sunt diferite, ci Uh, denumirea generală nu strică cu nimic particularitatea uh, fiecărui rang a uh, fiecărui rang în parte ci fiindcă prin acțiunea mai presus de lume toate mințile dumnezeiești se împart în trei în ființă, putere și lucrare că le numim pe toate fără deosebire sau pe unele dintre ele ființe sau puteri cerești adică uh, în cadrul numelui de ființă sau puteri cerești, Sfinții Părinți indică faptul că ei, ele au o ființă, că sunt ființe spirituale, că au putere și lucrare proprie și că toate la un loc slujesc lui Dumnezeu și se împărtășesc de Sfințenia lui Dumnezeu, pentru că au nevoie de cunoașterea continuă a lui Dumnezeu, ca experiere continua lui Dumnezeu. Trebuie să socotim că le numim pe acelea despre care e vorba în întregime după ființa sau puterea fiecărea din ele. Căș nu trebuie să socotim că atribuind această însușire a fiind-o putere mai înalte, deosebite de celelalte și ființă mai de jos. <coughs> o facem aceasta spre sturnarea ordinii amestecate a treptorului îngerești. Că și potrivit cu ceea ce am spus de multe ori cu dreptate, potrivit adevărului, ordinele mai înalte treptele mai înalte, au închip sositor, într-un mod plin și sfințitele însușiri ale celor mai de jos. Adică au și înțelegerea celor de subiele ele atâta timp cât treptele de sus transmit celor de jos înțelepciunea și sfințenia lui Dumnezeu pe care o dobândesc. Iar ultimele nu au întregime mai înalte, nu au întregimile mai înalte ale celor de mai sus. Adică îngerii au cunoștința pe care o au serafimii sau heruvimii, spre exemplu, mijlocindu-se numai în parte pe măsura lor primele iluminări arătate prin cele mai înalte pe măsura acelora. Adică transmiterea de înțelepciune și de sfințenie e, are o dimensiune e, descendentă de sus în jos e, puterile cerești transmit experiența lor, dar bineînțeles, puterile cu cât sunt mai jos, cu atâta percep pe măsura lor, asta subliniază de fiecare dată, acest lucru sublinează de fiecare dată Sfântul Dionisie, că percep într-un mod diminuat experiența celorlalte ființe cerești de deasupra lor. Capitolul al 12-lea pentru ce erarhii din, dintre oameni se numesc îngeri pentru ce episcopii bisericii se numesc și îngeri dar întreabă și aceasta ce ce iubesc să cunoască rațiune celor duhovnicești dacă cele din urmă nu se împărtășesc de întregimea celor mai înalte pentru care pricină arhul dintre oamenii numi de scripturi îngerul Domnului Atoțitor și arată aici uh, Maleahii 2 cu 7 și 3 cu 1 Cuvântul acesta nu e contrar cum socotesc uh, celor spuse înainte, de fapt spunem că treptele cele din urmă sunt lipsite de puterea întreagă și mai înaltă a treptelor superioare, fiindcă se împărtășesc numai de o parte a ei, pe măsura lor și după putere proprie, dar potrivit Comuniunii celei una și armonioase cele leagă pe toate. Astfel, treapta Sfinților Heruvim se împărtășește de înțelepciunea și cunoștința cea mai înaltă iar cetele ființelor de sub ei se împărtășesc și ele de înțelepciune și cunoștință, dar de o parte a lor în raport cu aceea și de una mai prejos de a celora. Adică, întotdeauna, așa cum am specificat și înainte, întotdeauna treapta inferioară se împărtășește pe măsura ei, într-un mod diminuat de înțelepciunea și sfințenia celor de deasupra, dar împărtășirea de înțelepciune și cunoștință este comună tuturor ființelor înțelegătoare asemănătoare cu Dumnezeu asemănătoare cu Dumnezeu în sensul că vor să devine uh, cât mai propriu Dumnezeu, cât mai dumnezeite însă a fi apropiate și întâiile și întâile cu cel și întâiile cu cele de al doilea și mai jos nu e comun tuturor, ci precum s-a rânduit fiecare pe măsura proprie. Aceasta o poate spune cineva fără să greșească și despre toate mințile îngerești. Căci precum cele din tâi au cu prisosință în sfinte ale celor mai de jos, așa cele din urmă au pe cele ale celor de mai înainte, dar nu la fel, ci în mod mai redus. Și cei de jos înțeleg uh, descoperirile Dumnezești făcute Ierarhilor superioare, numai că în modul lor propriu acest lucru este fundamental de reținut, că fiecare putere cerească ca și fiecare om înțelege în mod propriu, în mod propriu lui, a experienței de și a gradului său de înțelegere cele ale lui Dumnezeu, cele revelate bisericii, cele pe care el le înțelege în viața lui deci nu e precum să o cotez nepotrivit dacă învățătura scripturii numește înger pe erarhul omenesc ce se împărtășește după puterea proprie dezlujirea vestitoare a îngerilor, deci erarhul se împărtășește, erarhul Biserice, episcopul biserici se împărtășește după puterea proprie după puterea personală, de ce dezlujirea vestitoare a îngerilor <coughs> de propovăduirea dreptei credințe și dezlujirea lui Dumnezeu <coughs> și tinde ierarhul bisericii tinde pe cât e îngăduit oamenilor spre asemănarea cu ei în descoperirea lui Dumnezeu, în descoperirea înțelegerilor pe care Dumnezeu le-a urânduit uh, în Scriptură, în Sfânta Tradiție și ierarhul după puterea proprie tinde <coughs> în viața sa să explice să tălmăcească voia lui Dumnezeu pentru turma bisericii dar vei afla că învățătura, scriptura despre Dumnezeu numește și Dumnezei atât ființele cerești și mai presus de noi cât și pe sfinții bărbați tot iubitor de Dumnezeu dintre noi, ce frumos a tot iubitor de Dumnezeu adică prin toate faptele lor nu văd decât cinstirea lui Dumnezeu nu doresc decât acest lucru <coughs> și asta știm din scriptură facere 32 cu 28 cu 30, șire 4 cu 16 apoi șire 7 cu 1 psalmul 81 cu 6 95 cu 4, Ioan 10 34, unde se specifică voi sunteți Dumnezei că avem statutul de oameni care, că aveți statutul de ființe, atât noi cât și puterile cerești de a de a crește în sfințenie sau că toți trebuie să ne asemănăm cu Dumnezeu, căci deși ascunzimea descoperirii începătoare Dumnezeu e ridicată Dumnezeirea ridicată și așezată mai presus de toate și nimic din cele ce sunt nu poate fi numit în mod propriu și întregime dumnezeiesc deci deși nici îngerii nici oamenii nu pot fi numiți Dumnezei sau în sens propriu, acelea dintre ființele totuși, acela dintre ființele înțelegătoare totuși acele ființe înțelegătoare și raționale care sunt întoarse, care sunt poziționate, care se întorc cu toată puterea în întregime spre unirea cu ea, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu, Dumnezeu, cu Dumnezeirea, și tins spre iluminările ei dumnezeiești, pe cât se poate, fără sfârșit, prin limitarea după puterea Dumnezeu, sunt, dacă e îngăduiți să spunem aceasta, învrenicite și ele de același nume cu Dumnezeu adică împărtășindu-se de slava lui Dumnezeu și oamenii cât și puterile cerești sunt numiți proprii lui Dumnezeu sau Dumnezei, Dumnezei după Har, așa cum specifică uh, teologia ortodoxă. Capitolul al 13-lea, pentru ce se spune, acest este titlu, pentru ce se spune că prorocul Isaia a fost curățit de Serafim și avem o tălcuire în jurul capitolului 6 unde avem uh, marea vedenie a Sfântului Isaia dar să cercetăm pe putere și pentru ce se spune că un serafim a fost trimis către unul din proroci către Isaia, Isaia 6, 6 cu 7 că s-ar putea mira cineva ca, că nu unul dintre din îngerii mai de jos, ci însuși unul dintre cei ce se numără printre ființele cele mai de seamă curățește pe proroc, pe Sfântul Isaia dar spun unii că după descrierea făcută mai înainte comuniunii tuturor minților, Scriptura nu numește pe una din mințile cele mai dinainte de jurul Dumnezeu care să fi venit spre curățirea prorocului, ci numește serafim pe unul din îngerii ce stau lângă noi e făcut sfințitor de săvârșit al curățirii prorocului, adică nu a venit târcuitorii Scripturii, spune aici ai bisericii, vorbesc despre faptul că nu a fost un serafim la propriu, ci a fost unul dintre îngerii, adică unul din a noua treaptă uh, treaptă a, a ființelor cerești, care este cea mai apropiată nouă. Aceasta pentru desfințarea prin foc a păcatelor pomenite și pentru aprinderea celui curățit spre ascultarea lui Dumnezeu. Și zic că Scriptura a vorbit simplu despre un serafim, nu dintre cei așa în Lui Dumnezeu, ci dintre puterile curățitoare ce se află lângă noi. <coughs> Altul, deci aici vorbește despre o înțelegere pe care a dat-o un Sfânt Părinte pe când altul, zice, alt om, alt om domnicesc, alt înțelegător al Scripturii zice Altul mi-a prezentat o altă deslegare, o altă exegeză, o altă explicație nu foarte potrivită a întrebării de față. Deci cu acesta n-a fost de acord. Căci a spus că acest mare înger care a plăsmuit vedenia a pus Sfânta lui lucrare curățitoare pe seama lui Dumnezeu și a primei trepte și dușitoare pentru a introduce pe e, proroc în cele dumnezești și oare nu este adevărat acest cuvânt? Căci, zice cel ce a spus aceasta, puterea Dumnezească începătoare pătrunde în toate și străbate prin toate. Acest lucru noi numim în teologia ortodoxă actuală dreptă fundamentul creației că este Uh, uh, Harul lui Dumnezeu, că Harul lui Dumnezeu, că Slava lui Dumnezeu uh, este cea care pătrunde toate lucrurile și străbate prin toate și susține toate sau că Dumnezeu este atoțitorul lumii pentru că Slava sa iradiază uh, uh, cuprinde toate și pătrunde în toate lucrurile fiind, fiind fundamentul fiind fundamentul de neclătinat al existenței că, că lumea stă în har că în adevăratul sens al cuvântului fundamentul lumii este lumina dumnezească. deci puterea dumnezească începătoare pătrunde în toate și străbate prin toate în mod nereținut și este iarăși nearătată deci deși străbate este neînțeleasă nevăzută de către oamenii neduomnicești nu numai ca una ce e ridicată peste toate închii mai presus de ființă, vorbește despre pe slavă lui Dumnezeu, ci și ca una ce trece în mod ascuns prin toate lucrările ei providențiale, în mod tainic, nu că nu simțim că slava lui Dumnezeu cuprinde și ne ține pe noi, nu, ci în mod, în mod ascuns înseamnă într-un mod tainic, într-un mod simțit interior, dar se și arată tuturor ființelor înțelegătoare îngerești pe măsura lor slava lui Dumnezeu și comunică dărniciei de lumină ființelor celor mai înalte și prin ele se transmite în chip bine rânduit într-un chip propriu celor mai de jos potrivit puterii de Dumnezeu văzătoare, corespunzătoare fiecare cete sau ca să spun mai clar <coughs> și să mă folosesc de pilde familiare chiar dacă sunt departe de Dumnezeu cel mai presus de lume dar pentru noi sunt mai lămurito lămuritoare raza soarelui zice Sfântul Dionisie transmitându-se către noi, de străbătând cu ușurință în prima materie, adică în aer, cea mai străvezie toate și prin ea face să răcească mai vădisc cânterele ei, dar înaintând în materiile mai îngroșate spre pământ, își face mai întunecoasă arătarea străbătătoare, pentru că materiile luminate nu au însușirile în stare să răspândească mai deplin lumina dăruită, iar din pricina aceasta rază ajunge cu desăvârșire năstrăbătătoare, unde? nu mai trece prin obiecte când ajunge, spre exemplu, la pământ. La fel, căldura focului se transmite mai mult la cele mai primitoare și în stare să facă asemenea ei să se ridice la înălțimea ei. Dar în ființele contrare, prin felul lor, nu arată nicio urmă sau una zlăbită a lucrării încălzitoare. Acolo unde nu poate să pătrundă căldura, nu poate să intre și în acest fel vrea să arate o Dionisie, că nu este de vină Harul lui Dumnezeu că nu este simțit, ci noi, sau puterea noastră de înțelegere, datorită păcatelor noastre, nu putem să percepem prezența lui Dumnezeu în creație, prezența Slavului Dumnezeu care cuprinde toate. Iar ceea ce e mai, mai mult decât aceasta e că atunci când vine în atingere cu ce rudite cu ea prin întâi de se întâmplă să înfierbânte pe cele în stare să se aprindă, vorba despre căldura focului, prin ele încălzește pe măsura lor și pe cele ce nu se aprind ușor, de pildă apa sau altceva. Trebuie mai mult foc pentru a se încălzi apa, vreau să spună, sau anumite obiecte și că numai dacă stai în atingere cu lumina dumnezească mult timp sau numai fiind umplut de har mult timp la rând uh, poți să percepi prezența lui Dumnezeu în viața ta potrivite acelea rațiunea bunei rânduieri naturale cauza întregii o rânduire rașie văzute și nevăzute arată strălucirea dernicei sale de lumina lui Dumnezeu în revărsări belșugate ființelor celor mai înalte și prin aceasta se împărtășesc de raza dumnezească și cele de sub ele rămânem aici în paragraful a paragraful al 3-lea, capitolul al 13-lea.